Criza. Carte audio, capitolul 1. Criza din fața noastră. Ce indicații sunt în scriptură că un timp teribil de strâmtorare se află chiar în fața noastră? În vremea aceea se va scula Marele Voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a fost de când au luat ființă națiunile și până la vremea aceasta.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 ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Duhurile cele rele iau strânsul locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea S-a isprăvit! Și au urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cu tremur de pământ, așa de tare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 în Cartea Vieții Mielului, care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabie, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi, am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea,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 cele din urmă, căci cu ele să-i sprăvin mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau, «Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice!»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 care are stăpânire peste împărații pământului. Cum descrie sora White perioada de necaz care vine asupra lumii? O criză teribilă. Lucrul pe care biserica nu l-a făcut într-un timp de pace și prosperitate va trebui să-l facă într-o criză teribilă sub cele mai descurajatoare și grele circumstanțe. Ultima criză Mare În acest timp În care fără de legea domină peste tot Nouă Ni s-a dat să cunoaștem faptul că ultima criză mare este aproape Când defăimarea legii lui Dumnezeu este aproape universală Când poporul lui Dumnezeu este opresat și chinuit de către lor, Domnul se va interpune Calamitățile pe uscat și pe mare Starea tulburată a societății Alarmele de război sunt prevestitoare de rău. Ele prezic apropierea de evenimente de cea mai mare importanță. Agențiile răului își combină și consolidează forțele. Ele se întăresc pentru ultima criză mare. Mari schimbări vor avea loc în curând în lumea noastră, iar evenimentele finale se vor succeda rapid. Cea mai importantă lupta a veacurilor. O mare criză așteaptă poporul lui Dumnezeu. O criză așteaptă lumea. Cea mai importantă luptă a tuturor veacurilor este chiar în fața noastră. Criza veacurilor. Noi suntem pe pragul crizei veacurilor. Judecățile lui Dumnezeu vor urma una după alta în succesiune rapidă: foc, inundații și cu tremure, cu război și vărsare de sânge. Nu trebuie să fim surprinși de acest timp de evenimente, de o potrivă mari și decisive. Căci Îngerul Harului nu mai poate să rămână ca să adăpostească pe păcătoși. Cea mai mare criză de la începutul lumii Ne apropiem de o mare criză care, mai mult decât oricare alta dinainte de când lumea a fost creată, va cere de consacrare a oricărui om care a luat vreodată asupra lui numele lui Hristos. O criză uluitoare Prezentul este un timp de un interes covârșitor pentru toate ființele. Legiuitori și oameni de stat, oameni care ocupă poziții înalte de încredere și autoritate, femei și bărbați de toate clasele, au atenția îndreptată asupra evenimentelor care au loc în jurul nostru. Ei urmăresc relațiile care există între națiuni. Ei observă intensitatea cu care este luat în stăpânire fiecare element de pe pământ. Și recunosc că ceva mare și decisiv este aproape să aibă loc, că lumea se află pe pragul unei crize uluitoare. O furtună se stârnește. Se stârnește o furtună care va zgudui și va proba temelia spirituală a fiecăruia până la maximum. O furtună vine necruțătoare în furia ei. Suntem noi pregătiți să o întâmpinăm? Furtuna vine! O furtună care va încerca credința fiecărui om care o va aproba de ce categorie este. Credincioșii trebuie să fie acum ferm înrădăcinați în Hristos. Altfel, vor fi abătuți de la calea cea bună, de vreun anumit fel de erezie. Credința voastră să fie susținută prin cuvântul lui Dumnezeu. Apucați cu fermitate mărturia vie a adevărului. Aveți credința stabilită în Hristos. Ca într-un mântuitor personal, el a fost și întotdeauna va fi stânca veacurilor. Dumnezeu mi-a descoperit ce va avea loc în ultimele zile, pentru ca poporul său să fie pregătit să rezistă împotriva furtunii de opoziție și mânie. Furtuna vine, iar noi trebuie să ne pregătim pentru furia ei prin pocăință față de Dumnezeu, și credință față de Domnul nostru Isus Hristos. Dumnezeu se va ridica și va zgudui teribil pământul. Noi vom vedea tulburări în toate părțile. Mii de vase marine vor fi aruncate în adâncurile mării. Unități de marină se vor scufunda și vieți omenești vor fi sacrificate cu milioanele. Incendii vor izbucni pe neașteptate și nici un efort omenesc nu va fi capabil să le stingă. Palatele pământului vor dispărea în furia flăcărilor. Dezastre pe calea ferată vor fi din ce în ce mai frecvente. Confuzie, ciogniri și moarte, fără avertizarea momentului vor avea loc pe marele linii de călătorie. Sfârșitul este aproape, timpul de probă se încheie. O, să căutăm pe domnul, câtă vreme poate fi găsit, să-l chemăm câtă vreme este aproape. Cel mai mare conflict pe care cineva l-a văzut vreodată. Conflictul care este chiar asupra noastră va fi cel mai teribil pe care cineva l-a văzut vreodată. Un conflict îngrozitor. Satana își organizează oștirile sale. Suntem noi pregătiți individual pentru conflictul îngrozitor care este chiar în fața noastră? Pregătim noi copiii noștri pentru marea criză? Marea încercare Dacă credincioșii adevărului nu sunt susținuți prin credință în aceste zile de pace relativă, ce va susține pe ei când va veni marea încercare și decretul care va sta împotriva tuturor acelora care nu se vor închina chipului fiarei și nu vor primi semnul ei pe frunțile și mâinile lor? Această perioadă solemnă nu este departe. În loc să devină slabi și șovăielnici, copiii lui Dumnezeu ar trebui să strângă putere și curaj pentru timpul de strâmtorare. O teroare mare. Păcatul a atins aproape limitele lui. Confuzie umple pământul și o mare teroare vine asupra ființelor omenești. Sfârșitul este foarte aproape. Sunt locuitorii cerului conștienți de conflictul care vine asupra noastră? Întregul univers urmărește cu un interes greu de descris pentru a vedea încheierea finală în marea controversă dintre Hristos și Satana. Sunt locuitorii Pământului în aceeași măsură conștienți de evenimentele care sunt aproape să se întâmple? Noi care cunoaștem adevărul ar trebui să ne pregătim pentru ceea ce va izbucni curând asupra lumii ca o surpriză covârșitoare. Creștinii? Trebuie să se pregătească pentru ceea ce va izbucni curând asupra lumii, ca o surpriză covârșitoare și trebuie să facă această pregătire printr-o serioasă studiere a cuvântului lui Dumnezeu, străduindu-se aș conforma viața lor după preceptele lui. Dumnezeu cheamă la o renviorare și la o reformă. Avem noi adventiștii de ziua șaptea o justă apreciere a crizei din fața noastră? Timpul de strâmtorare, așa cum niciodată n-a mai fost, va începe curând asupra noastră și noi vom avea nevoie de o experiență pe care acum nu o posedăm și care mulți sunt prea indolenți să o obțină. Se întâmplă adesea ca strâmtorarea să fie mai mare în anticipare decât în realitate, dar aceasta nu este adevărat despre criza din fața noastră. Cea mai vie prezentare... Nu poate descrie mărimea chinului, torturii, calvarului. Noi suntem chiar în pragul timpului de strâmtorare și lucrurile uluitoare pe care abia ne le putem închipui sunt chiar în fața noastră. Este posibil pentru creștini să fie nepregătiți pentru timpul de strâmtorare care vine în ciuda avertizărilor date dinainte? Avem din fiecare Evanghelie, câte un exemplu. Marcu 8 cu 31 Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți, ce mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze. Marcu 9 cu 31 Căci învăța pe ucenicii săi și zicea, fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ și a treia zi, după ce îl vor omorâ, va învia. Marcu 10, 32 la 34 Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim.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 24 cu 6, 6 la 8. Nu este aici ce a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. De ce au fost ucenicii atât de total nepregătiți? Ei nu puteau tolera gândul că acela în care toate speranțele lor erau centralizate, trebuia să sufere o moarte rușinoasă. Cuvintele pe care ei trebuiau să-și le amintească, erau dispărute din mintea lor și când timpul de încercare a venit, i-a găsit nepregătiți. Moartea lui Iisus, a distrus în întregime speranțele lor, ca și cum el nu i-ar fi avertizat dinainte. Petru nu avea dorința să vadă crucea în lucrarea lui Hristos. Ne-a dat Domnul în mod clar un contur în legătură cu încheierea timpului de probă? Evenimentele în legătură cu încheierea timpului de probă și lucrarea de pregătire pentru timpul de strâmtorare sunt clar prezentate. Cu toate acestea, mulți nu au mai multă înțelegere a acestor adevăruri importante decât dacă nu le-ar fi fost descoperite niciodată. El, omul, are o hartă care arată fiecare jalon în călătoria sa spre ceruri și nu trebuie să ghicească cu privire la nimic. Noi vom vedea în istorie împlinirea profeției pentru ca să studiem lucrările provedien provedienței, în marile mișcări de reformă și să înțelegem progresul evenimentelor în conducerea națiunilor spre conflictul final în Marea Controversă. Înseamnă aceasta că noi putem să înțelegem fiecare detaliu în anticiparea evenimentelor înainte de a avea loc? Semnul fiarei este exact ceea ce a fost proclamat să fie. Nu totul în ce privește această problemă este înțeles. Nici nu va fi înțeles, până sulul nu se va desfășura. Multe din aceste lucruri mi-au fost arătate, dar pot să vă prezint doar câteva idei. Mergeți la Dumnezeu pentru voi înșivă, vă, rugați-vă pentru o iluminare divină, pentru ca să puteți ști, pentru ca voi să știți care este adevărul. Ca atunci când minunata putere lucrătoare de minuni va fi manifestată și vrășmașul va veni ca un înger de lumină, să puteți deosebi între lucrarea adevărată a lui Dumnezeu și lucrarea falsă a puterilor întunericului. Cât de important este pentru noi să studiem profețiile în legătură cu ultimele zile? Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei acestei lumi, profețiile în legătură cu ultimele zile... Cer în mod special studiul nostru. Ei trebuie să știe lucrurile care se vor întâmpla înainte de încheierea istoriei acestei luni. Aceste lucruri privesc situația noastră veșnică, iar profesori și studenți ar trebui să dea mai multă atenție studierilor. Am văzut atunci al treilea înger. Îngerul care mă însoțeam mi-a spus: Înspăimântătoare este lucrarea lui, îngrozitoare este misiunea lui. El este îngerul care trebuie să selecteze grâul de neghină și să sigileze sau să lege grâul pentru grânarele cerului. Aceste lucruri ar trebui să ocupe toată mintea noastră, să absoarbă toată atenția noastră. În timpul nopții mi s-a spus, însărcinează profesorii din școlile noastre să pregătească elevii pentru ceea ce vine asupra lumii. Dar există o zi pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru încheierea istoriei acestei luni. Această Evanghelie a Împărăției va fi predicată în toată lumea, spre mărturie tuturor națiunilor și atunci va veni sfârșitul. Profeția se împlinește cu repeziciune. Mult, mult mai mult decât trebuie, trebuie să fie proclamate aceste subiecte extraordinare și importante. Străjerii să înalțe vocea și să dea solia, care este adevărul prezent pentru acest timp, să arătăm poporului unde ne aflăm în istoria profetică. Mari pedepse vor fi primite dacă nu prezentăm acest subiect oamenilor. Faptul solemn este că îl reținem nu numai dinaintea oamenilor, ci și dinaintea bisericii noastre și anume că ziua Domnului va veni deodată, pe neașteptate. Avertizarea înfricoșătoare a profeției este adresată fiecărui suflet. Niciunul să nu se simtă în siguranță cu privire la pericolul de a fi surprins. Nu lăsa ca interpretarea profeției de către oricine să te jefuiască de convingerea conștiinței și a cunoștinței evenimentelor care arată că acest eveniment este aproape, este chiar la ușă. Ce suntem noi în mod specific avertizat să nu facem? Există un timp de strâmtorare care vine asupra poporului lui Dumnezeu, dar noi nu trebuie să ținem aceasta constantă înaintea poporului și să-l constrângem ca el să aibă un timp de strâmtorare dinainte. Va fi o cernere în poporul lui Dumnezeu, dar acesta nu este adevărul prezent care, este să, care trebuie să fie purtat bisericii. Timpul furtunoase se află înaintea noastră, dar să nu exprimăm niciun cuvânt de necredință sau descurajare. Ce ar trebui să facem noi în vederea apropierii crizei? Dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin mine, va veni timpul când veți fi duși înaintea consiliilor și fiecare poziție a adevărului pe care o dețineți va fi sever criticată. Timpul pe care atât de mulți îl lăsa să se risipească ar trebui de vădată în sărcinării pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și anume, de a ne pregăti pentru criza ce se apropie. Numai cine va sta în picioare în ultimul mare conflict? Niciunul, cu excepția celor care și-au fortificat mintea cu adevărurile Bibliei, nu va sta în picioare în ultimul mare conflict. Studiază Biblia, așa cum niciodată n-ai studiat-o înainte, dacă nu te ridici la o stare mai înaltă, mai sfântă în viața ta spirituală și religioasă, nu vei fi gata pentru apariția Domnului nostru. Ne apropiem de timpuri furtunoase. Noi vom fi cercetați asupra fiecarei poziții a credinței noastre și dacă nu suntem profund cunoscători ai Bibliei, întemeiați, întăriți, stabiliți, înțelepciunea marilor oameni ai lumii, ne va duce în rătăcire. Numai aceia care au fost cercetători serioși și sârguincioși ai scripturilor și care au primit iubirea de adevăr, vor fi adăpostiți de puternica amăgire care va lua lumea captivă.